Eunkan lagun bildu bira, joan den igan irungo meaka auzoan. Ola zagardot egitik eta Ibarlako auzol kartera nio, txalapartari profesionalak, txalapartatailerrak, aurrentzat euskaldantzak eta ondare elkartaren burua hundi eta erraldoien kale animaturiko egunez ezberdina ospatu zuten irundarrek. Ola zagardot abiatzekotan zen kale egin genuen bidea. ba no, ondare kultura elkartekoñigo manga kaixo kaixo bueno baia la partaguna nolatan e, antolatu duzu eh bueno hain batera duzu ekimenarekin baina bai ba, e, ba guri deitu zigun amonak atialintzokoko tximik ta laguntza eske eta bueno eh comentatu zigunea erraldoiekin taburu handiekin etortseri genun ta pues hementxe gaude. E, gaurkoan pizkat da eh auzo guztia eh chalaparta soinu betetzea edo Bai horia, printzipioz eh gu hemendik olatikaterako gea, ba, hemen atzian ja entzuten ezute chalaparta soinu da eta, bueno, eh bideantzear, e, txikirea bordatzigireaino, pues ba, izango ja puntu batzuk eh chalaparta hango en Tokio ya bueno Hori, alburua. Oria, oria. Goiztar ratxalde. Ondare elkartetik, e, zuenek ikusten duen hemen erraldoi bat, dakit, e, azken e, ilabete urtetan e, lan bat egin duzuela, ez? Hainzuzer ere, ba, irudiez berreinak beharre eskuratu, eta... Ba, jori, ha, e, gu gaur herraldoiakin e, gatoz, e, Luis Mariano herraldoiak garri gu, talaguru handiak, eta beste bi erraldoiak e, lokalean utzi ditugu, eta bai, e, hortan gaude, lanian kultura eta irungo kultura eta atzea bultzatuz, eta hortan. Eta, irungo, eh, ba, irungo irudi edo figura ekarri nahi anez? Ba, Berta Korraldoiak izan da eh? Horia, gure pentsakera da, eh, kultur elkarte batek izan bardula erriko eh, Oiz, pues representazioa eta gu gaude, ez? Ba, ditugu alarde inguruko irudiak, eh, Luis Mariano eta, bueno, ba, eh, oain pentsatuz, Luis Mariano hori bikotea aurkitu bat zailola eta, bueno, ari gara pentsatzen, agian mentxugal, ez dago, ba, pentsatuko gu. Bunkida, ari eskaz. Benga, Ala bidean aurrera ginez, txakun eta txukutxunaren hotxek hartu zuten irungo nekaza lauzo hau lehen dabiziko aldiz, eta ziburu irun ebota hoi hartzungo txalapartariak topazitezken hauzoko lau ostatuen inguruetan. Berreun bat metroro, haien esanetan, halako egunak beharrezkoak dira sustraiei usteko. Bai, olako egunak beharrezkoak eta... Eta bueno, txalapartaren afizioa pixkat eh, zabaltzeko, garatzeko, zer dan txalaparta sagut arazteko eta interesgarria egitzen zait, bai. Egi esan, hau oso, oso, oso, oso bitxia eta interesgarria egitzen zait, eh, asko-askoreaz nuen ezagutzen, baino. Bere edertasuna, bere zabaltasuna, bere giro politxak iruditzen zaitx, txalapartariak mm -hmm. bazter askotan entzunan entzun mm -hmm. alizateko. Ba, gaur ez daki, behun behun behun metro oro edo, ba, txalapartariak entzunan izango ditu egunean zehar. Aipatu dira no, eskarmenta hondiko txalapartariak zahela berez ez? Urte asko. Bueno, e, ur, urte asko bai, baina azken aldion tan ez gehiagi, ez aukera gehiagi, e, e, zaten zen urezela. Ta ondo politxa olako aukerak egokitzea pues, eh, jende berria eta jende gazteare no, bai. ekartzeko ingurura ez dakite ledabiziko aldia da alako txala parte egunan antolatzen dela hemen irunen edo bai nik nik bai ernanin egin izaten da urtero baino bai irunenik dakiela lehenengo aldia eta afisilloa bada bueno nik uste jendea badola jendea badola eh, irunen eta ingurutan no oihartzunen eta nik uste jendea badola eta uh -huh. bueno holako antolatuzkeo Oh, yeah. Zortuko litzakela. Eskarmentu handiko txalapartariak ez ezik gazteak ere. ba Baziren txalaparta joltzen. Aitak zidan txikitan, bueno, eta ekartzen hau. Zer bat urte itxuzu? Amabost. Amabost, ez da zoiko ez, amabost urtekin yes. e, txalapartan haritzea. Zakit, nik no? ez zutze asko ikusten. Buzatzen zait, bueno, zer. bengo zer baidat. Bai, eta du berezi? Sakit, eh. Soñu polita du, berezia, desberdina. Eta ere gazteagoak ere bildu ziren txalaparta jotzen inguruan, eh? Ez pentsa, sortu berria duten meakako jai batzordeak antolatuta aurrentzako txalaparta tailerrak ere, eskei baitzituzten txikitxoenek ere astapenak egin ditzaten eta zerbait ikasi ahal izan zutela birudi. Kaixo. Kaixo. Txalaparta maidu duzu? Bai. Txalaparta maidu dut. Maia bateria nahiak Eta nola egiten du txalapartak? Zer ikasi guztu gaur, nola egiten du txalapartak? Ee, txakun, txakun, txakun, txakun Horrela <laughs> egiten du bai? Zerda? Bai familientzako eguna izan zen ere txalaparta eguna meakako jai batzordeko inigo haizburuk esplikatu baiitzzgun, Txalaparta egunaren antolaketari segi emateko asmoa dutela. Elburua da pixko Txalaparta irungo jendaren artian zabaltzea eta geosoa ere ezagutararazia. ez eta helburua izateke aurten, irunko chalapartariekin egin egintza urtero repikatzea. Da bisiko da ta aurten jai batzorde osatu dugu eta chalapartar beste pues, eh, meaka, osea polizia bezala irutu ditzait zaigun. Ordun la utabernak inplikatu daude eta gero erraldoiak eta uruan dieekin, dantzarieekin eta inplikazio orokor bat lortu dugu. Ideia da la utabernetan chalapartariak jartzea baina jotzeko eta gero auzolkartean pues chalaparta taller txiki bat ipintzea. Ta normalean jendia pasatzen da meakati baina mo, ikusten dugu gaur gente que yo ello horri dela eta horretaz gain, ba, gurera gerturatu dela eta hori dagoen entzioa. Aipatzen zenun, urtero antolatzeko asmoa duzutera lako zerbait, ongi ateraz gero, bai. izan ere, egia batxalapartaren jakuna edo deno maitatzen dugula, bai. baina gutxitan entu bezakegu ez. Eh? Bai, eta urruti bezala ikusten dugu ez. Eta behin jotzen astean ez dut, bueno, oinarria behin zaterrexia da, gero hortik gorakoak, bolia entzailo eta ordu asko beharko dire. Jendiak ikusten duen, jo, ba, kuriositatea duta berea bezala sentitzen duen zerbait da. Nezita horruti izan batzutan, bai. azkeni, bai, kurusitate ikuste ikustezo, jende, jende, jende haun izbilduela. Geron e, irungonek azalagu batean batian izanak, badu bere ba, adirazgarritasuna edo ere? Bai, bai, hombre, hobeto hemen antolatzea igual erdigunean, baino alare horre ere ongi legoke, ez? Zabaltzea, e, txalaparta, baina hemen no, bizigera eta hemen egititu ekintzak.